Розділ 12. Сила наших слів Слова можуть неабияк впливати на наше сприйняття навколишнього світу. Це інструмент, за допомогою якого ми аналізуємо оточення, класифікуємо свої відчуття, вчимося на власному досвіді, ділимося знаннями та робимо прогнози на майбутнє. Деякі слова, якими ми називаємо емоції, з часом почали означати купу всього, тож тепер і не скажеш, що конкретно за ними стоїть. Слово «щастя» перетворилось на парасольку, під якою ховається будь-що позитивне, хоч насправді люди вже й не знають, чи можна назвати їхнє відчуття щастям. Чи я щаслива, коли відчуваю до чогось пристрасть? Чи я щаслива, коли відчуваю спокій і задоволення? Чи я щаслива, коли відчуваю натхнення та енергійність? Аналогічні зміни стались і з тим словом, як депресія. Що таке власне депресія? Сум? Внутрішня порожнеча? Неспокій, заціпаніння, тривога. Та хіба це має значення? Ну, виявляється, має. Невміння розрізняти негативні емоції пов'язують із депресією після стресових життєвих ситуацій. Люди ж, які бачать різницю між тими чи іншими негативними переживаннями, гнучкіше реагують на проблеми. Скажімо, вони рідше заливають стрес алкоголем, спокійніше ставляться до відмов, менш схильні до тривоги та депресивних розглядів. Це не означає, що все погане трапляється через наше невміння розрізняти негативні почуття. Але вам слід знати, ми володіємо потужним інструментом, що допоможе пережити скрутні часи. Що багатший ваш емоційний лексикон, то більше варіантів має ваш мозок для аналізу різних відчуттів і переживань. Якщо ви можете дуже точно описати почуття, то зможете й угамувати емоції, а це означає менше стресу для вашого тіла та свідомості. Це обов'язковий інструмент, якщо ви хочете гнучкіше та ефективніше реагувати на життєві виклики. Хороша новина полягає в тому, що це вміння можна розвивати – Ось кілька ідей, що допоможуть розширити ваш емоційний словник. Будьте конкретнішими. Коли ви щось відчуваєте, спробуйте вийти за межі. Мені так класно, чи я така щаслива, Якими іншими словами можна описати ці почуття? Може це суміш кількох різних почуттів. Які фізичні відчуття ви при цьому помічаєте? Одного емоційного ярлика може бути замало, щоб передати суть почуття. Можливо, це кілька почуттів? Скажімо, я схвильована і захоплена? Не існує правильних і неправильних способів охарактеризувати емоцію. Суть у тому, щоб знайти знайоме вам та оточуючим людям визначення. Якщо не виходить дібрати такі слова, можете вигадати їх самі чи запозичити щось із іншої мови, навіть не знаючи точного перекладу. Досліджуйте нові відчуття та добирайте варіанти ярликів для них. Тут може йтися про що завгодно – від дегустації нової страви до знайомства з новими людьми. Читання книжок і подорожі – кожен новий досвід – це можливість поглянути на світ під іншим кутом. Використовуйте кожну нагоду вивчати нові слова, якими ви зможете описувати свої почуття. Їх можна знайти не лише в книжках – Хоч там вони теж є. Їх можна брати з пісень, фільмів. Намагайтесь якомога частіше бувати в місцях, де можна дізнатись такі слова. Пишіть про свої почуття та аналізуйте можливості їх охарактеризувати. Якщо вам часто бракує слів, коли ви намагаєтесь описати переживання, якщо вам потрібна допомога в розширенні емоційного лексикону, скористайтесь колесом почуттів. Його часто застосовують під час терапії саме для цього. Можете зробити копію та покласти під обкладинку свого щоденника. Також можете додавати в нього власні слова, які знаходитимете де інде. Не зациклюйтесь лише на негативних емоціях. Особистий щоденник – чудовий спосіб аналізу відчуттів та емоцій. Але писати в щоденнику можна не лише про тяжкі моменти. Важливо також фіксувати позитивні переживання, навіть зовсім незначні. Річ у тім, що кожна дія – це нейронний алгоритм у вашому мозку. Коли ви знову і знову цю дію повторюєте, нейронні ланцюжки стають міцнішими, що спрощує вашому мозку доступ до них. Тож, якщо хочете вміти викликати в собі позитивні, позитивні відчуття, думки та спогади, записуйте їх у щоденник. Коли навчитесь свідомо провокувати ті чи інші переживання, з часом отримаєте вільний доступ до їхнього архіву. Підсумок розділу. Наші слова неабияк впливають на наше світосприйняття. Що більшою кількістю слів ви можете описати свої почуття, то краще. Якщо вам бракує слів, на допомогу прийде так зване колесо почуттів. Звертайте увагу на слова, якими користуються інші люди. Читайте книжки, розширюйте свій емоційний лексикон.